Корови і кози вільно забридали у мій двір і паслися на морішку. А з вулиці було добре видко мою кучмату вщеголову, схилену над друкарською машинкою, і руки з довгими пальцями, які злітали час від часу над клавіатурою, наздоганяючи геніальну думку чи не менш геніальний образ. У плідні хвилини словоплетіння які поети називають хвилинами натхнення Я уявляв, що не сиджу за друкарською машинкою А диригую могутнім хором Першою на мій творчий поклик Відгукнулася сусідка через вулицю баба Феська Вона перебрала вуличку Зайшла до мого двору Де паслися її ще геть молоденькі курчатка Куриця пізно висиділа. І, тривожно поглядаючи на небо, чи не з'явилася чорна тінь шуліки, мовила до мене тонким, високим, несподіваним для її літ голосом. «Григоровичу, так може, підстелюшка?» «Я котає п'яничка-дунька, яка до дідугана Федоса бігає, за півлітерку самогону під нього підстеляється, хоч їй і сорока немає» а йому – усі вісімдесят. Чортові душі, як тільки прибіжить, а мені ж через жулудівку усе видать, так і куфайками вікна завішують. Я висунувся по плечу у вікно, продемонстрував блокнота, черкнув у нім, хоч це слово знав, і вдячно відлунив. Дякую, я записав, але ще якесь є слово. Вона радісно закивала головою, уже давно не дочувала, І повела свою припізнілу птахоферму Із мого лисуватого дворища У зарослий бузиною берег Жолудівки, Далі з очей шулічених. Я творив далі, але забутий слівце Сиділо в голові щемкою з капкою. Ішла повзмідвір із городу на дідівщині баба Катря Несла повну корзину червоних, як жар помідорів Поставила корзину на траву Одібрала три найрозкішніших помідора І поклала на моє підвіконня Вони святково кумачили, наче на виставці «Ото ви уранні запитували про те ястиднє слово То може це курва?» – сказала баба Катря Висока й худа, як засохла пізньої осені соняшнина Колеса скоро по війні була у нас у селі передова доярка Нелька Хвамілії уже забулося Та й приїжджі яни були, не наші, кацапи чи, може, цигани були Так вона усе по нарадах та зборах їздила, бо злигалася з якимсь там районним начальником так чоловік терпів-терпів, а дітви все у них не було. Далі зарядив дробовика, наче на вовка, Поїхав у район, на ніч глядячи, А Нелька все ж наче на нараду передовиків подалася. І обох їх з дробовика встрелив у ті уже готелі у Ліжкові. То як судили його, а суд у селі у нас був показовий, так він каже у останньому своєму слові. Ні в чому не каюся, люди добрі, Якби і усе сеє спочатку почать, Устрелив би її курвощу погану. Звиняйте. Баба Оришка прибрела аж із краю яблушного Під саме моє вікно Дістала із приполу велике жовтюще, Наче сонцем налите яблуко поклала на підвіконня. Усівшись на теплу, день був погожий, призь біля мого вікна, завела таку мову. Осе надумала бо я своєю дурною головою, що слово, яке ви просили згадати, яке до непутньої жінки ліпиться, все є слово «лярва». Бо як робила я санітаркою на сільському медпункті, такий случай – Інтереснющий трапився. Підвезли до медпункту на возі, сіном вистеленим, щоб мені й трясло, Семена Шугає, електрика цегельні. матню він обома руками тримався і зіпав на всю вулицю, як чапля над озером. «Лярва! Лярва проклятуща, Що ти, лярва, зо мною зробила?» А було, значить, так. Уже... Сороковку свою тоді Семенна здоганяв, А усе ще у холостяках числився. От війни і удів молодих, І тих невіст, що своїх женихів Із фронтів не дочекалися, У селі ще повненно було, І він пасся, як козел. І була серед них Марфа Кокотуха, Висока, грудаста, м'язиста, на рівні із мужиками сирець до печі тачками тягала. Як підкочувалися було до неї мужики, казала, «Ну чого ти липнеш, коли у тебе грудь менша, ніж моя коліно?» І це була правда. А Шугай зумів і до Марфи підкотитися. Походив трохи вечорами, вона саменька жила, та й до іншої став топтати стежку. І ось виходять люди з цегельні, зміна закінчилася, і Шугай хилитається розкарячувато. А усі знали, що він на цегельні електричні лампочки краде і в матні через прохідну проносить. І Марфа знала, а була вона сильно зобижена, що Семен походив до неї та й покинув як останню. Дакмарфа перестріла його за прохідною, Притулилася, наче з любовної нетерплячки, Та коліном у матню, як штовхне, Лампочки електричні у матні, трісь, Скло на дрібні гострячки розсипалося, А гострячки впилися, звиняйте мене, Стару та язикату, о все його мужеське причиндалля. Заревів він, як бугай, якого вихолощують. Став розкарякою серед дороги і кроку ступить не може. А Марфа, хоч би що, погойдалася собі із бабами, бо усі вони на лихими очима дивилися, що так перебрав. Дак уже директор цегельні розпорядився коня запрягти, сіна на дни ще воза, що його злугу паромом перевозили, постелити і поклали саме на поранитого мужики обережно, і конюх повіз його, наче ця яку, до медпункту. Так фельдшерка лише околола його, а розбиратися із його контуженим причиндаллям сама побоялася, та й не давався він, обидві руки дометні наче приросли, не одірвеш». Фельдшерка викликала з району Скору. Скоро його завезла в районну лікарню, і вже тамочки хірурги із Шугаєвого мужеського причиндалля бите скло повиймали. Повернувся він у селому тижнів через два, але ще довго до фельдшерки нашої на перев'язки ходив, бо не загоювалося. А про жінок якось що і думать забув. Охоту отбило видать. Скоро із села з'їхав на Донбас. У шахти подався, бо сильно усі з нього марфиним коліном контуженого сміялися. А відтак, ще й дільничий міліціонер почав допитуватися, звідки він ніс лампочки, які йому у матні розтовкли. Криміналом запахло. Але поки шугає на возі лежав, на сіні луговому колеметпункту Усе покрикував крізь стогін «Лярва! Лярва!» І мені тепер у пам'ять приплелося Той вам на язиці своєму слизькому підсаменьке вікно принесла Тільки баба Оришка з двору, а вже Феня по дорозі до лавки А вона тричі на день туди бігає, сільські новини дізнається і по кутку, як місцеве радіо, Розносить під вікно моє. А Ви ото про те я стидне запитували, То я згадала. Все ще до війни було. Отож, гори за нами, Над Дніпром, Жомирівка і Холодна. То ті гори, Що до них Ной із Ковчегом приставав, Коли поток закінчився. Десь там, у Кручі, Ковчег той і єстяка досі. Казали якось у лавці, що будуть до Жумирівки повз нас стратегічну дорогу прокладати, щоб ковчега вивести, бо він величезний, усі звірі і птахи по парі на ньому вміщалися. Так до війни гори ті були голі, сама трава на шпилях росла. Все вже оздічки недавно їх Лісівники і соснами засадили. А тоді тамочки худобу пасли людську череду. По черзі пасли. І ось випала черга пасти череду гальці Джигуновій із кумом своїм. А вона, галька Джигунова, сильно розслаблена була, звиняйте вже, напередок. І чоловік її Толя, коваль колгоспний, все я знав, але піймать на гріху ніяк не міг. Така викрутуха. І так получилося, що того дня, коли Галька із кумом своїм пасли череду на горі жомирівці, сів на колгоспі літак кукурузник. І за червінця льотчик пропонував над селом піднять, хто захоче. Але ні у кого грошиків зайвих не було. І тільки Толя Коваль напросився. Піднялися вони на літаку над селом, а Толя Коваль і каже льотчикові Пролети над отою ондечки горою, де череда пасеться Так летять вони над горою жомирівкою, низенько летять і бачать, як на долоні На самісінькому шпилі жомирівки